Ярослава застукали в гридниці і не випускали звідти доти, доки Настасія не згоріла на багатті розкладеному на замковому дворищі. Особливо галасував Судислав, молодий тоді тридцятирічний боярин, під'юджуваний статечними боярськими старшинами. Він метушився найбільше і вигукнув «І князя сюди тягніть, нехай свої кісточки на гарячому». Згадав про все це Мирослав. У пам'яті збереглася жахлива мить, коли він, вихопившись, піхов меч, метнувся до дверей грибниці, щоб захистити Ярослава Осмомисла. Хтось іззаду вдарив його по голові, він упав непритомний. Ходили пізніше чутки, що підіслав своїх людей судислав на це криваве діло. Але ніхто не хотів потвердити. Так і не взнав Мирослав. Хто на нього руку тоді підняв? Хоч певний був, що то Судислав зробив. І тепер найбільше від усіх бушував Судислав, розбурхував пристасті. Але кричав він не проти княжичів. Він лаяв лихих людей, щось вигукував Галич і перешиптувався в кутку з довгоносим боярином. Галас не лгавав. Вже не слухали Мирослава, і не звертали уваги на зблідлу Марію, яка нерухомо сиділа за столом і шептала молитви. Навколо слава почали скупчуватися його однодумці. Вирослав зважив, що настала рішуча хвилина, і кивнув дружинникові, який стояв весь час на варті біля порога, той прожогом вискочив на двір, і за митю грибницею ввійшло двадцять дружинників при мечах. Могло статися щось страшне. Судиславові прибічники схопили б княгиню Марію і половили з собою княжичів. Вздрівши дружинників, Судислав знітився. Він не думав, що Мирослав такий передбачливий. такий перехитрував його Судислава. Встиг, а то взявилися інші дружинники Судиславові. Чільки новійшли свої дружинники, відразу щух гамір. Посмілішала Марія і вдячними очима глянула на Мирослава. Одначе не розгубився і Судислав. Він не уклонився Марії і Улеславу проказав. «Оце добре намислила ти, що покликала дружинників, бо недалеко й до лиха якогось. А сам ледве стримував гнів, лаюв себе, що не сказав своїм прибігти раніше. Твої слова правдиві, Судислави? Я скажу». «Добре!» – намислила княгиня. «Такий вітер повіяв тут у гридниці!» – промовив спокійно Мирослав. Василь підійшов до Мирослава. «Немає, князя Романа! Бачу, як коромови багато буде! Доведеться багато горя перенести! Велика смута насувається на нашу землю!» Не встиг сказати Василь про коромольників, як на середину гридниці вискочив Дмитрій. «Коромольники! У нас мечі є!» Будуть руки простягати, обрубаємо. Чи не так, князь, Роман заповідав? Так, так, так, загуло знову в грибниці. Але то вже була буря гніву, яка наснажувала серце Марії радістю. Вона зрозуміла, що минули для неї назавжди безжурні дні, дні спокійного життя, коли все вирішував Роман. Вкрай збентежена, вона вибігла з грибниці, щоб обняти... Данилка та Василька. До її дітей простягали свої пазурі звірі-коромольники. Вночі Сміливець погано спав, виклана відступна думка про вчорашній випадок. Княжий вирич забрав викувані мечі, а обіцяні гривні так і не віддав. Похваляв Сміливцеві мечі, Казав, що немає кращих за них, немає гостріших і замашніших, і знову вимагав робити. Вчора Сміливець посварився з ним, береч під'їхав на коні нагримав на нього, вимагав квапитися. А коли Сміливець натякнув про гроші, той хотів ударити на гаєм. Добре, що нікого близько не було. Добре, що ніхто не бачив, як сміливець, спалахнувши від образи, вирвав нагай з рук бирича і ледь-ледь не врізав ним погідні вовчій морді. Бирич шарпонув коня вбік і оглянувся навколо, ніде нікого нема. Сміливець віддав йому нагай, і тільки курява схопилася під копитами биричевого коня. Смілицеві вважалося, ніби вже потягли його до княжого двору і вкинули в яму поруб, а зверху заглядає в дірку ненависний бирич і глузуючи показує язика. Примітка «Яма-поруб» – в'язниця. Розкривав очі Мацевна в і впевнювався, що спить дома. Підрібав під себе висохлу траву, яка служила ложем. Поряд лежить на підлозі жінка Тетяна. Обоє вони вкриваються однією латаною-перелатаною рядюгою, в головах тверда, мов дерево-подушка. Все збиралася сміливчиха на нові подушки, та так досі не спромоглася, бо все пір'я на княжий двір забрали. Боїться поврушити сміливець, щоб жінку не розбудити, і обережно тягне ногами рядюгу на себе і повертається на лівий бік. Стули в очі, але сон не приходить. Думає про Іванка, кмітливий хлопець. Ковачем добрим буде, все від батька перебирає. Аби ще пожити, щоб до Іванка довести. Та всі ці тівуни, беречи, дихати не дають. Так і дивись, щоб не обмовили перед боярами і голову не зітнули. Мимоволі спіснув кулаки. Оцими безжиловими руками Вчепитися в горло Пихатому биречеві. Набрид він. Скільки разів страхав його, сміливця. За Іванка боязно батькові. Гарячий хлопець. Стримувати його треба. Не спить це, сміливцеві. Важкі думи повзуть, насуваються. Бачить він себе Десятирічним хлопчиком На березі Дніпра o okay. que